No se on taas Lappi tässä, hei. Kuule, sinä olet nyt oikea henkilö oli sama ristoasikainen, joka on tuossa pop mukaan. Mm, tota, mä oon seurannut telkkarista jonkin verran sitä, ja nythän sitten valitaan ne finaalistit tässä seuraavassa jaksossa. Joo. Ja. ja mun oli, mä oon Kuopiosta kotoisin, niin Jyöskylässä ainakin nuo karsinat, mutta mä en sitten koskaan päässyt sinne oikein mukaan, niin mä ajattelin nyt, että kyllähän teillä on tietenkin selvät finalistit siellä nyt, mutta että harmittaa vaan tosi paljon, koska tämä tuntuu niin tosi omalta jutulta mulle, että mä olisin hirveästi halunnut mukaan. Joo. Että jos mä voisin, mä en enää oikein lähettääkään mitään, että jos mä olisin voinut laulaa sulle lyhyesti nyt tai... Kuule tota, niin... Että mä esimerkiksi Ultra Ultrabraan on opetellut, että sinä lähdit pois, minä joo, katselin... No, nyt, joo, ei, ei, ei oteta koelauloja puhelimessa. Tota, niin... niin, mutta voisinko mä tulla sit sinne, no, kun huomenna valitaan äh, se? tämä normaali... Siis bändihan on valittu ajat sitten, ja levy on kohta valmis ja niin edelleen. Kyllä se vähän myöhässä tähän hommaan on. Eli se jakso, mikä nyt tulee, niin se ei ole niin ihan totta periaatteessa, tai siis että se on jo tapahtunut aikaa sitten. Joo, joo. tässä otetaan, otetaan niin kuin, tätä on kuvattu kevästä lähtien ja tällä lailla. Että tuota, niin pikkasen myöhässä tässä olet, mutta tuota, niin, mm. no, hätä. Teet kuulla jonkinlaisen demon ja... ja koella ollut niin itse jossain pikku studiosta jollekin maankalle ja lähettele tonne levyyhtiöihin noita, niin... M mutta et, olisi kuitenkin hirveän paljon potentiaalista ener energiaa ja tämmöistä asennetta, että englantia mä osaan tosi hyvin ja sitten esimerkiksi tämä uusi ketchup songi Ahe, ha, ehe, ehe veturi", niin vaikka mä hirveän hyvin välttämättä osaan sitä kieltä, niin mä pystyn kyllä eläytymään. Joo. On... Mutta olisiko mitään mahdollisuutta, että että mä niin kuin tähän popstarsiin pääsisi vierailijaksi esimerkiksi. Ei ole. Mutta se räppärikin pääsee. Äh, se on eri juttu. Hän oli mukana tuolla skaboissa ja esiintyi TV-ohjelmassa ja tällä lailla. Mutta entytään. jos mulla on lääkärin niin todistus siitä, että mä en ei, siis ei, kerto tässä, Ei, ei Onko tämä nyt ihan, ihan varma, että mä en mitenkään tähän, tähän popstar juttuun päässy? Ei, että tässä alkaa levy olla valmis ei, Mitä? Ei, levy alkaa olla kohta valmis. Niin, niin, tota, Mutta se se, vaan... minua on niin paljon nyt. Oho, nyt... <laughs> nyt vaan tuta, niin, ensi kerralla vähän, vähän tarkempana, mutta hei no Norma... Tuleeko tää uudestaan Suomeen? No, todennäköisesti. Onko, onko niin? Tuleeko? Todennäköisesti tulee. Milloin se voisi tulla? <laughs> Mä epäilen, että ensi vuonna uudestaan. Äin piankin. Niin. No, mutta jos niinku, nyt mä en pääse ja se räppäri pääsee, mutta oitko on mitenkään mahdollista, että tämä tyttöbändi tuli sitten käymään meillä täällä Energy naamussa. Oikein hyvää huomenta. Tässä on Kristiina ja saat mukana meidän pilapuhelussa. <tos> Ai näinkö tää meni nyt sitten, joo.